Sunt mulți. Și ce, ce, ce, ce, eu cu asta că trebuia să moară și doctori, și poliții și primari și consilieri și toți. <căcă> trebuia să moară. Da? Ce m-au murit ăștia? Dacă au fost injecții pentru ei, pentru virus, trebuia să fie și Așa e. Asta e problema, să nu credeți Trage în azi. virus, că nu este virus. Che Baba bă, în Toată lumea, frate, mergeți la lucru, ieșiți afară, mergi, să vă treburile. L-a luat like lume. Să-i lume. Da, cum da? Ocupă, asta i adevărul. Să nu credeți în virus că ne moară doctorii. Băi, eu, dacă am fost recit și mergeam la spital, mă mureau astea. Ziceau că am virus. Bă, Când da. m-am dus la spital, m-au pus imediat aia în gât. M-au luat să vadă dacă am febră, dacă aveam 40 sau 39. Zicea că ai virus. Băi, mă închidea în cameră și am avut 36. Au zis, nu ai, nu ai virus. Ai Așa m-au spus că nu am virus. La 36 de grade, la astea temperatură. Dacă aveam, dori, că eu tot știu tot 40, tot 40 tot că tot poate eu știu, poate că făceam un febră și eu pentru ceva că am mancat prea mult înghețată, eu știu. Ceva rozată. Păi nu. Am mancat înghețată, nu. am Dai, băut bere rece și poate că mă lecea și. Că închis Și ziceau că am virus, mă, să dau cuvânt, mi fost la spital, mă, la urgență. Pai da. Și mi-au pus aia în gând să vadă dacă am febră, dacă aveam febră, zicea că am virus și mă morau ăștia. Salut patronul, le spun adevărul la oameni să nu mai stea în casă, să iasă toată la vară. Păi, da cum să iasă ei, afară la plâmbare totuși tot, să ne întunim cu ei? Dacă au murit 2 milioane de oameni, eu, aia zi, ascult, câți aia. polițiști au murit, câți doctori, câți primari, câți consilieri, câți Nici președinți? Unu. Niciunul nu n-a murit. murit acolo, ha? Trei la sferă din ei. Niciunul n-a murit. Am murit și președintele nostru. Da. De ce nu am muri, mă? Că, Că șmecheri, dă ordine. Parlamentari, de mai Ce, oamenii ai bogăți în parlament. Nu mor oamenii bogați, mor alții. Îți dai seama sunt patronul. De ce nu muri parlamentarii? acolo nu mor oamenii, ha? Nu, nu. Lasă, acum știi ce pleacă de România, se duce în America. Auciș mecherie. Acum nu mai mor atâția oameni pe aici, au din 15 de drumul a viitoare și în America mor din ce câte că de, de oameni pe zi de muncă. Cum ai văzut tu, se trece de virusul de aici, la de la aici, America? -aici în America, da, nu mai mare, e moară în America. Acolo iară răs mulți oameni, hai să mai moară. Da, se... și... hai să pe tre... mai moară și de acolo câțiva. A început pe 13, pe Ma pe 13 trei... parti 13... și se trebuie pe 11 mai. De unde știi? De unde știi De unde știi că gata trece virusul? De trece știe? la noi, în țările astea, se duce în America, că și acolo mulți oameni să mai moară și de acolo. Mai moară și de acolo 13 tu. Pa cum? Da, mă, păi, dau, Toată lumea să în a pe 13 mar, pe mai. A început pe 13 martie da, și se termină pe 11 mai. Problema de unde mai că nu au mai fost războaie și statul termină oamenii. Așa asta e problema. Acum să... se duce virusul din 5 luna viitoare avem voie să mergem la lucru ieșim afară și nu mai este virus, da. dar este, este în America. Acum moare acolo. Da. Noi așa, e Ei... mulți mor de de bolnav. zice că de bolnavi, Mare dar zi... mult se gândeaște, doamne, ai, mult averea Ai, faci un infarct. Și el se gândește la câți bani au băgat în averea aia. Pă Și dar... cu gândul acolo, tot cu gândul acolo, când o când o găt, când o, găt, când o Bă, au ținut oamenii pe camer dar și nu mai. Lasă de reacu de avere, știu ce? Auzi. Sai ce mânca, să ai îmbrăcămicea ta și să nu te ploaie, nu te ninge, să fii și tu în rând lume cu lumea, da. să ai acolo o colimbă, două și bine. Du nu fă tu șapte avele, doamne, șapte căji. Pentru că e bun virusul no, ăsta, că nu mă duc și eu acasă 3-4 căji, gata, mă dau cine sunt. Căsele da sărăcii de căji. Le băgăm draculele la săraci, le dăm acolo să doarmă în Tu dacă te năcărjești, că nu mai ajungi acasă la casa ta și rămâne casa, faci-i vași mori. Dar eu nu. Dar nu te necășim. Eu dau drumul la hot sustain. să stai Să stai acolo nea. Cum stăm și noi în Franța. Uite aici, ce? E, noi nu a... stăm, m uite. Stăm, da, uite ce. E. Stăm în părăsă. A da, ce, ce mai trebuie ca în România ca Da, aici. uite, mi-a dat Dumnezeu. Păi da. Părăsă. No, nemuciță, nemuciță. Da, Uite. No, vezi? Vezi? Ce e aici? Raiu, papamă, nu? în Franța, și stai. În Franța, frate, cine are casă în Franța Da, Dar de ce se mai dau banii pe da, ei în Franța? Da, da prostul de Ce <gătă -i> no, ce zice Zice, vezi că nu mai e mult și boare și tibi, mai e un pic. Doamne da, ajută Dorine! Eh, Dorine, dacă mor, am luat virusul de la tine, Eu... ia să nu mai merg oh. acolo. Să nu mai mergi acolo pe pentru plăcerea, pe, pe, pe Să nu mai mergi pe plăc. Să nu mai merg pe plăcerea nu mai umbla între oamenii ăștia care au avut virus. Spermerci Spermerci Spermerci virus. virus. Da. Vezi că ești de acum virusul. Cum cam dacă ajungi și tu la Nu. Acolo la doctor te ăștia te omoare. Dic, ai grijă mai ublat cu ăștia că au virus. Tot. Eu așa spun, frate, credeți-mă ce vă spun eu. Nu s eu nu sunt de acord cu boala asta. Nu au murit polițiști, nu au murit primari, nu au murit președinți. Deloc. Nu au murit Iohannis, care face probleme. Da, bă, de ce nu a murit pe Până mâine. Bă, la un milion de oameni trebuia să moară și și ce... Să vin altul. Vine altul. Mai Bă, dacă era virus. Dar de ce să nu, vine, nu, de, de ce să nu fie becali în locul lui? Asta trebuie să fie becali. el trebuie să ajungă că el pe toți să cu boala asta cu virusă. Dar uite, da? ce, ce, ce, ce zice, că stai liniștit că el nu moare, tu mori primă <gură> Cine, Dorin, Dorin? Da, Dorin. nu e problemă, zi. Da, nu e problemă. Oricum, dacă mor primul, te-am și pe A, tine, nu oricum, te lasă Dorin, aici. Nu. Oricum, oricum. n-am avut febră, am avut numai 36. Nu te lasă, de oricum, dacă aici. moare primul, nu te lasă singur să stai aici. No, bine, da, da băieți. Gata, mă duc oricum, la terminăm life-ul și Dumnezeu da, să da, vă Nu Numai de să nu credeți băie, în stai. virus, nu mergeți la spital. Fiți că băieți deșerți. Fiți mecheri. Veniți mai târziu pe aici, pe la casa asta. Și care merge la biserică, aveți grijă, mergeți după Dumnezeu, nu după afaceri. Terminați cu afacerile, terminați cu Dacă nu terminați... terminați să fiți corect cu lumea, terminați cu toate. Dacă, Dacă nu terminați cu asta vine iarăși vă de biserică. Fiți drept în anchea lui Dumnezeu. Da, da, da, că serios. Dumnezeu lucrează cu cei săraci care. și cu oia, care are... Inima bună. 13 persoane la milerii! Bă, astia pocaiți! Aveți bani! Faceți faceți aștia cu mașini cu au? de toate. Ia mergi și cumpărați mâncare și duceți la oamenii săraci! La oamenii săraci! Nu bă. așteptați de pe cruța rosuie de la da, plața! Mergi și dacă aveți 200 da, de euro de 50 de euro, Cum cumpărați saspire? și voi ceva și duceți la oamenii săraci pe plațuri! Că-s am amărâns, copii care nu n-au ce mânca. Ei. Căutați, vă Dumnezeu, nu pe lumea. Care dintre voi ați virusul ăsta ceva de mâncare la oamenii săraci? Nici una. căutați, vă Dumnezeu, nu căutați Cine oamenii. Cine Dacă că căutați oamenii, cu oamenii rămâneți. Ascultați aici, eu sunt persoana care, știți de la mine, Au virus. Eu sunt persoana care am credință în Dumnezeu că n-am făcut rău în viața mea, nu mai bine am făcut 6. când sunt aici, în Franța. Eu n-am făcut niciun rău, făcut mai bine, dar nu-i cu mine. Da. 20 de persoane, dați distribuiri, hai! Dați voi distribuiri mai departe să vadă lumea că nu există virus. Să nu credeți în virusul ăsta. Ce Sună! Sună! Dacă era virus, murea mai mulți oameni, murea polițiști, murea doctori, mureau primari, mureau consilieri, mureau mulți! Nu au murit ăștia mari, moare numai ăștia care-s mai amărâți. De alba htalii bravo, nana, ce, ce se întâmplă cu Spania? Să vedem, nu ne scrie ce vă spun eu ce se întâmplă cu Spania. Sunt prea mulți oameni, nu au mai fost războaie. Cea mai păcătoasă. Și dacă sunt prea mulți oameni, trebuie să-i termine. În Franța, ia, eu știu 100.000 de, de oameni, o mare. În Germania 50 de mii. În Anglia ea și acolo vreo 70 de mii și așa începe să adună vreo 2-3 milioane sau 4 milioane de oameni care mor. S-au mai ușurat un pic a globul, Globu, că Vrăjala, că sunt prea mulți locuitori. Nu locuitori. Voi nu vedeți că nu mai este locuri unde să stea oamenii la apartamente? Salut, să te salutăm. prea mulți și statul mai termină de oameni. Dar să-i Asta e și yeah. yeah. că să născ copii. Să născ copii. Vine, vine tineretul, crește tineretul și nu are unde să mai stea, frate, că nu mai sunt apartamente. Să fac că și uite, noi stăm la hoteluri că nu poate să ne dea apartament, că nu este, până construiesc ăștia. Păi nu. Păi așa este bostul. asta Acum s-au mai trimis și virusul a trimis în America, partea mare. Acum moare în America, acuma. nu mai moare pe Franța. România a avut România o. cea mai norocoasă, adică cea no, mai credincioasă România. În România -a nu a murit de oameni. Că la român le pare rău după român. Mai omoară și ei, dar nu prea mulți. Auzi ce spune Moise că și în Italia au murit polițai și au murit și doctorii de coronavirus. Dar bă, vă știți că trebuia să moară Ce Brăjeală. mai mult Trebuia să moară cine? Hai să vedem cine trebuia să ară cel mai mult. Băie, Vă spun eu. Popi, popi, doctorii, Pe primul loc, că la doctor merge virusul, în spital merge virusul. Dacă un om are virus, unde merge? Nu merge în spital. Oh, în spitale așa? câte doctori sunt? ce vă Tot... Lasă-mă să, mai să mai le spun, mai la mai oameni să mă le spun eu la oameni. Lasă-mă să le spun la oamenii care se uită. Dacă a mers un om cu virus în spital. câți doctori s au infectat de virusul ăla. Niciunul! De ce au avut injecția aia pentru virus? De ce nu i-au dat injecția pentru virus și la om ca să nu moară? I-ați distrus pe oameni. La, A scoat cu japca Ăsta e războiul la, la, la, la, la, la, la, la. care trebuia să fie război, da, dar nu știi, Poliție poliția te dă zdădou la ficături, ajungi în spital. Poliția vine, pune mâna pe tine și nu ia virusul și care și mănuș. În spital, doctorul te Toată lumea Poliția trebuia să aibă virus, toată lumea. Ficat, Ce bă. Ajungi la spital Staci, ma, guță! Toată lumea trebuia să aibă virus, nu numai câțiva bă, Unde au dat -a virusul -a? mai multe? Oamenii am bătrâni și oamenii am bolnavi Ce zici? Hai să ne scăpăm de asta mai bătrâni Că și-așa le plătește statul nu. degeaba Și două oamenii care sunt mai bolnavi Doctorii știe și cine e bolnavi În fiecare sat, în fiecare oraș Doctorii sunt pe primul loc care știe ce o mare rost să mai trăiască. Corect. Pentru că doctorul are card vitalul tău, Știi doctorul are vreau, sănătatea vreau. ta că ești înscris la stat și știe tot despre tine. Asta e șmecheria. Dacă ai 70 de ani, ce zici? La ce să mai trăiască ăsta? Și cu Franța, ce să La ce să mai trăiască că nu mai dă rod? Auzi aici, Guță, nu mai dă rod de la la 70 de ani. Vine altul, că s-a născut. Ăsta dă rot. Da, la la 70 la de ani nu mai dă rot. statul. La gunoi Dar cum poți să spui? Morburii puții, puțin, mult o grămadă E vărul nostru. A muri bolnav, frate. Păi cine a murit bă? mă, dacă vărul au? Nostru, vărul Ia lasă, mă. Ia lasă să Băi, auzi aici. Păi ce așa muria dacă Cine au murit nu era și m -a m -a dacă nu era virus? Tot mori câte două, 300 pe pe zi. Și mai mulți moare mă, pe zi, mă. lor, boala Cine Lasă-mă să le spun eu, să le deschid eu creierul la oamenii ăștia, a, că ăștia sunt închiși cum zice, în băi, de ce ați ascultat de lume să stați închis în casă? De ce ați ascultat de oamenii ăștia mari să stați închis în casă? Ca să credeți, bă, până când v-au făcut să credeți că există de la virus. virus. Fiți atenți aici. Trebuie să fiți foarte mari și foarte deștepți și foarte șmecheri ca 23. să poți să-l duci pe unul cu o vrăjală. 29 de persoană. Toți oamenii care zice că au șmecherie în cap, nu au șmecherie, au hirtie genică. Pentru că eu a dus statul, eu a șmecherit statul să se închidă în untru ca să poată să fure. Tot e o vrăjală cu virusul. Asta a fost o vrăjală. E, Ea, dacă ziceți acum la... la când a fost la la biserica și le-a dat ăla Pastele paștele, paștele da. au mai muri și da. A mai murit jiba atunci. Și a gurișat tuțea, da. Ți ține. Prioții ăștia care au avut ciudă cu oamenii din sat, ziceau de să hai să le bagă și la ăștia acum un pică Am picilina cumpăr Și ziceau că, Bă, băieți. ieri băieți, ieri ne trimiteau mesaje focăițe Bă, că murim. Noua o coțătuită, poi că acum mă mai 40 de persoane. Le mai spun una și plec. Le mai spun una și plec pentru că n-am cu cine să vorbesc. Explica-le cu cu mesajul ăsta. Hai să-l împacăm ăsta ăla, cine i a trimis pocăița, că azulee nu ieșiți din casă, pomiți. am și eu, mă. Au zis oamenii, au zis oamenii Vă, că murim. Au zis oamenii să nu ieșim, eu n-am ieșit nici n-am ieșit e. să nu, mănânc. Vezi? Ascultați aici. azi frică ce a fost pe mine. Azi totul merge cu șmecheria. Ha. Dacă n-ai șmecherie, nu poți să trăiești. N-are rost nici să, să trăiești mâine. pe pământul ăsta. Păi, Fii atent ce fi vrăjala v-a dat omul ăla. Da, băi, omulele, Dumnezeu, ce ne-a băgat Fii atent ala. ce vrăjala v-a dat un, da, un singur om, un, păi un om ca da, și mine, era, ca uh, și tine. Uh, în... Uh, okay. unde era în Spania? Uh, okay. Uh, okay. Era în Madrid. În Bilbao. Iată-ți! Draților, îmi cer scuze uh, că vă deranjez la ora okay. asta, dar... Am auzit și o lucrare din Spania trimisă. Și din să am auzit pe toți. O fetiță de 10 ani, o fetiță de zile. Și apoi, și o dată, și o dată, și o la și o nu și nu vei veni mâine acasă la Marsilia Din că Domnul a vorbit așa Și când Domnul vorbește Eu cred că se duce la bună împlinire Căci mâine Din, din partea uite, uite, uite, uite, Domnului bravo, se va da, lăsa da, în ce e mai grea ca fiști, asta De da. cei ce vor ieși afară e, În aia, momentul falci, când caști. vor fi capturați de boala aceasta Vor muri pe loc Au sfătuit ca toți cei ce de mesajul acesta Să nu iasă mâine afară din casă păi, Încercați să ne ieșiți mă rog frumos anunțați unii pe alții Dumnezeu să ne iarcă trebuie să vorbim pe voi. 47. Eu cred. i zic că dacă domnul a vorbit, va fi la la la, la, la ce nu mai vorbit. Dar noi trebuie să credem. Asta e. Domnul... Dă-ți fie atenție aici. O-a spus așa pocăițe ăstea, bă. Fiți atenți că dacă nu vă pocăiți cum 4 -5, 4 -5, 4 -4. trebuie, tați ca să ne scump la pocăițe. Dacă nu vă pocăiți cum trebuie, trebuie dăm al doilea virus direct în voi mine. Bă, eu stai pocăit. <laughs> Mă, direct în voi ăștia pocăiți vine al doilea virus. Vine D4 și vă nimicește. Fiți atenți aici, ce? Da, pocăiților! Fiți atenți aici, cum ați enervat. asta mă să te Fiți Fii atent aici, n-ați terminat-o cu șmecherile, adică ați lăsat afacerile de mașini în biserici? Bravo. Și acum au luat cu șmecheria și că au vorbit Dumnezeu să nu ieșiți mâine afară că muriți. Uite, ne eu am fost ieri, am fost afară la lucru, am lucrat toată ziua. Și uite mă astea sunt picioare ca să vă spun vouă că ați făcut o vrăjeală. Bă, să nu mai credeți sunt minciuni din astea, până și pocăiți au luat-o cu altă minciună, numai cu Iar Ăștia fură, aveți grijă. Pocăiții fură. Pocăiții da. spune că ci că murim. Și de, de unde? Că nu mori. Uite ca a doua zi am fost în picioare. Tu l-ai doamne. Tu l-ai doamne, cum spune vărul. Băi, ascultați de mine, stați în casă, căutați-l pe Dumnezeu dacă vreți să-l căutați. Dar sunt da da. și tună Dumnezeu în ce-au trimis mesajul ăla Ua. că mi-au lăsat în casă. Băi... Un calar canceroșeni Ua. a mințit păi, că... Păi ce? Se l tună Dumnezeu pentru că l-au fost -o -o. mare șmecheri, v-au furat, da. mă prostilor, v-au furat. Și pocăit că vorbeaște că au văzut pe Dumnezeu Ăstia smecherii. Noi zicem că l-au fost, fost prost. Dar mai proști suntem noi ca ala. Că l-am crezut. Adică cine l-au crezut? Eu nu l-am crezut. Eu am zis așa. Eu cred în Dumnezeu și ce să a arăt. Eu n-i-am dat tănt mă. Bă, eu n-am stat închis C cu regula asta. Ion am crezut că e Care au dat de ei vrăjală, nu să, să, nu mâna afară, nu să nu pui mână, unul să nu pui Adică, că gata în asta, tu în zi a ieșit afară. A ieșit afară. Nu mi-s-au văzut. Mie eu am fost dinic afară. Eu n-am crezut Băi, în asta. Când astea. a venit virusul ăla și zis omul ăla ca copine. să omul la casă, nu ieși nimeni tot, mâine afară, tot afară. afară. Eu zic, Auzi, stai că mă maschez din seara asta și munii pleci da bomba. Nu mai, tot lumea poate Nu mai lasă că pocăiți se de degeaba la dechet. Aud de aici. Au fost o cu virusul. Nu mai credeți în virus. Bă, v-ați pierdut, pierdut credința. Nu aveți credință. Dire, su, gata. Fiți atenți aici. Voi ați spus că, cine au, că au avut virus. De ce n-au luat toată lumea virusul? Că toată lumea a mers la magazine și a luat cât un produs în mână și au zis: "Ăsta nu-l cumpăr, că e prea scump." L-au pus înapoi și au luat altul. Și alții au venit și au luat ăra ce au luat el în mână. Ta, banii banii în mână. banii, banii care le-a avut în mână, bani, bani ăștia care le-a avut voi în mână în buzunare. Au avut toată lumea. Au mers la magazine și au cumpărat, că n-a să avut fiecare carduri, că nu v dat Dumnezeu la toată lumea Cu carduri. I-au dat lumea la unii carduri, dar știi cum i-au dat cardul? Ca să fii înregistrat. Păi da, bă, dar și pe aparat, dacă da. băteai codul, Pia totul codul. De... virusul. s dat cardul și acolo s-au făcut o probă, ca ai carda, te-ai dus cu cardul, ai bătut codul și l-a luat virusul. Ai virusul da. Ascultați aici, asta a fost o vrăjală. Nu, bun, că în lume deja, da. faci, le de Gata, le de Gata, vă doresc un paște bă, fericit, scade? 33. o sărbătoare la fericită la fiecare lume și vă mulțumim că am intrat în casele voastre cu un live. Aveți grijă ce vă spun? Mă mulțumim pentru like-uri like și bune și rele 30, ar fost, 40 de persoane iar, Dar măcar v-am spus a adevărul a Nu a credeți în grăjala la stat Că statul toată viața toată viața, tatu, tatu, tatu, toată. toată viața nu a vrea din statul A cu omul ăla ce ne amenințat Ca să nu ieșim afară, ăla trebuie sconzurat ea, ela sătună domnezoi da, da, da, el astăzi, 50, că e pentru cine plăm, 50, hai deci 50 și de ca să vezi tu ce vrăjă a dat ăla la pocăi. 50, da, da, 50 de persoane aici. Ha, și ce zici pocăiți? Eu, frațenii noștri ne-au anunțat. Bă, v-au fraierit da, o te dic cu conveni pun aici și ne-am anunțat familie, ne-am dat. Păi un da, mă, păi da pe internet și până un țigano al meu până la noapte și ne-a spus: "Nu ieșiți, minea, pare că muri tot". Eu vreau, da. Oa se pe internet. Tot a fost răș. Lasă că aici aia. e un joc, e un film aici Cine care știe să joace rolul, rolul ăsta, îl joacă până la capăt. Așa pe e. Pe mine nu prom, mă, prea afrarește lumea. Ca să vedeți, am fraierit odată, dar nu mai iau fraierit, o fraier. Bă, da pocoițul ăla, nu mă, mai e ce ceaker. Nu, nu mai era. iau țepi din astea. Am luat afară. Am luat Bă, o trampă și am votat în acel. Iaste pocoiți care e oameni buni, da, să dar asta, care dinte sunt periculoase. Felicitări. A uite, vezi felicitări așa e, bravo. Vreau să familia ta nu te cunoaște, dă ascultat ce vă spun, nu mai credeți în nimeni să nu te îngres nici în cămașă. Așa e uh, de pe tine. Ioana. Uite spaniolul ăla. Ai dreptate. Păi ei da. Cui păi din spaniol? Stai în casă, de. toate au fost vrăjale cu stai ea cea în casă. Vrăjale cu pocoițe, vă, ce mai merge. Bă, vrăjale cu virusul. Sau vreviște de vrăjale cu toți. Ne-a da. în casă să bagăm în casă, povesteaște după Iisus și ce fac. Ha, că mergem la magazine și ne cumpărăm Red Bull. Uite, din ăsta, vedeți. Da, Smacker. Dar cine știe câți oameni au pus mâna pe el și l-am luat și eu. Și cu șobolanii au umblat pe el, n-ai văzut? Păi, to toate produsele, toate produsele, toate alimentele stau undeva închise. În Într-un un depozit. Cu șobolani, cu dragi, în depozitul ăla, nu sunt șobolani. umblă pe ei, n-ai văzut pe internet. Nu sunt șobolani, umblă pe, pe, pe mâncare, pe alea, eu știu, pe produse. Și vine da, bă, virusul Cică și le-a luat în mână. Gata, este. Că tu nu o să speli fiecare da, produs. Da, da, Mă la tabac sunt cerhutiei, dai! Aici la tabac nu are? Da, da, să că noi nu credem. Nu mai zic nimic, gata, plecat. Nu, Bine, gata, hai, gata, nu mai gata, gata, bine. Până gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, ai de catcat la erata de ca al pral al pocăimei ca amintea veni ca lungăciunie Catcat ca o căr, o anodat marilul iz, vis-a-vis la Kusaki, ca ai să o tabaco. Atașo, jepta, că amentul menea în prală pocăime, avem ca ai no te mangăs, amicat că te crează niște rugăciune, avem o prală petre, pralo o prală le prală pocăime, hai că crează rugăciuni. rugăciune. Te avem la mele devlesc yes, a, yes, de a de te pășamete, n-am mai las, n-am mai nasfail nici mănuș, n-am mai micăl o del. Când să nasfale, o del se Hai o te dele vin cu vântări, să-i nu ne-năspăcă. Ce no. nu no. ai rotele. Rotele Auzi, în, în Germania? Să o cumva, ce au Auzi, Auzi ce zice om Deci Eu tari sunt tari. în Germania a, și aici nu se bate poliția Și nu umblă cu măști în magazine Corect Problema cu virus a fost o vrăjală. Normal frate Normal Maria că așa nici aici, în Franța, deja îi ce dispare ce tot. De asta ne-i ce aici -i. au dispărut. Ma hai, mini taleret! Cataleftocto! Lefta! Coroană i-a băgat încă numele. Sara, avem un pe Da, de la a zis Muhani, n-a zis. Da, a zis. Da, n-a zis. Da, Da, n-a zis. Da, n-a a zis. Da, n-a zis. Da, n n-a Bine fraților, vă lăsăm, că pericol, așa, uite, sunt 20 de persoane, da, 26 de persoane, da, vă lăsăm, da, cu Dumnezeu să aibă grijă de, de voi, frații mei, Dumnezeu să vă ferească și să vă întărească credința, că credința voastră niciodată nu, nicio boală, nicio boală nu se apropie de voi. Am că nu e și mu în am primit da, și niște ce mesaje ce pe e telefon e Pe telefoane și spunea Băcata, Să nu ieșiți mâine afară din casă pe. Că muriți toți Da, Totul a fost o vrăjala noi, noi am știut Noi am știut că e vrăjala Și noi am ieșit Noi ne-am plimbat, fraților Am mers la magazine Ne-am cumpărat tot ce ne trebuit Nu ne-am luat pe mesaje de alea Calea toate vin vrăjala 24 persoane tatăți Mă, frații mei, eu îmi cer iertare dacă cumva am greșit, îl vă l văl vă Da am vorbit și țigăneșe și româneșe, ca să înțelegeți, dacă Correct. cumva am greșit, îmi cer iertare de la toți. Care ori să mă iartă, Doamne ajută, care nu, și la ea zic, Doamne ajută. Ca ce poate că am greșit, poate că nu, dar eu zic mai adevărul. Ia că vă da pe Florin Guța de la Paris <laughs> Să vă spună mai departe Așa că virusul, fraților, să știți că nu există Chiar dacă ne blochează ăștia de la Facebook nicio problemă, asta e, ne facem altul Dar dacă spuneți adevărul pe Facebook Orice spune și vedeți realitatea Să știți că Facebook-ul vă Ce blochează mai Ce mai zice oamenii? 21 de persoane De la 50 Oh, fratele Dacian Doamne de sănătate lui vărul Dacian Doamne tăi. Bogdanel care ne urmărește zi de zi. uite, a, Angel. Trebuie oamenii pe Facebook cine era Toți prietenii băi, vă salut cine și... era ăla ce a trimis mesajul? Care era ăla ce a trimis mesajul Dacă că să nu ieșim fi... afară din casă, fraților? Ea era periculos o. Um... Da, mai vezi ce, ce mesaj trebești. trimis și mai nimic trimis? ce ce trebuie să 20 frate? de fântân și chiar aruncă în groapa aia mai mare. O zi sunt să meu. nu ieșiți afară din casă că muriți. Sau Așa păcăleaște și oamenii bucăți la pocăință. Așa le și face bani. Nu vorbi, lasă. nu trebuie să judecăm pe nimeni Noi trebuie să ne judecăm pe noi îi judecăm îi Pe judecăm, noi trebuie drag. să ne judecăm pe nu... noi